Частина 3. Свальбард. Розділ 18. Туман і лід. Ліс Корсбі вкрив Ліру хутрами. Вона скрутилась калачиком, притулилась до Роджера. І так вони спали, поки повітряна куля летіла в бік північного полюса. Аеронавт час від часу поглядав на прилади, жував сигару, курити біля легкозаймистого водню небезпечно, і кутався в хутряний одяг. – А ця мала важлива птиця, Егеш, — озвався він зрештою, – Важливіша, ніж вона думає, – Відповіла Серафіна Пекала. Отже, це означає, що попереду в нас бої. Розумієте, я запитую, як людина практична змушена заробляти собі на прожиття. Я не можу допустити, щоб мене підбили або розірвали на клапті без певної, заздалегідь узгодженої компенсації. Повірте. Мем, я зовсім не хочу применшувати значення цієї експедиції, але Джон Фа і єгиптяни заплатили мені за мій час і вміння за амортизацію аеростата тощо. Однак сюди не входить страхування на випадок воєнних дій. А дозвольте вам нагадати, мем, висаджувати на свальбард Йорика Бернісона це однаково що оголошувати війну. Він акуратно виплюнув шматочок сигари за борт. Тож, хотілося б знати, чого чекати на випадок бойових дій і каліцтва, завершив він свою думку. Бойові дії можливі, мовила Серафіна Пеккала, але ж ви воювали і раніше. Воював, коли мені за це платили. Та річ у тім, що я підписав контракт. Лише на транспортні послуги. І тепер, після нещодавньої катавасії, мені цікаво, як далеко поширюються мої обов'язки. Чи моя це справа – ризикувати життям і апаратом у війні проти ведмедів? Чи немає в цієї дівчинки таких самих запеклих ворогів на свальбарді, як ті, що були в Болвангарі? Я запитую все це просто так, по-дружньому, аби не мовчати в дорозі. Містере Скорзбі», – відповіла відьма, – «якби ж то я мала відповіді на ваші запитання. Я знаю тільки одне. Усі ми, люди, відьми, ведмеді, беремо участь у цій війні, хоча не всі про це здогадуються». Будете ви воювати на свальбарді, чи все минеться без бойових зіткнень. Все одно ви – учасник битви, солдат. <кхм> Це трохи несподівано. Я гадав, у людини є право вибору – брати зброю до рук чи не брати. Це такий самий вибір, як народжуватися чи ні. «На все ж я волію мати вибір», – зауважив аеронавт. «Волію вибирати, де мені працювати, куди йти, яку їжу їсти, з якими людьми балакати. Невже вам цього ніколи не хотілося?» Серафіна Пеккала замислилася. «Певно, ми по-різному розуміємо поняття вибору, містер Скорзбі. Відьми не мають ніякої власності». Їм не треба зберігати її чи мати з неї зиск. А щодо вибору коли ти живеш кілька сотень років, то добре знаєш, що нагода вибору випадатиме тобі постійно. У нас із вами різні потреби. Ви маєте ремонтувати свій аеростат, тримати його в належному стані. Це потребує певного часу і клопотів. Я розумію це. Але нам, щоб літати, досить виламати гілку небесної сосни. А гілок цих безліч. Ми не мерзнемо, тож не потребуємо теплого одягу. У нас немає засобів обміну, крім взаємної допомоги. Якщо в однієї відьми виникне потреба в якійсь речі, то інша відьма дасть їй цю річ. Коли доходить до війни... Ми приймаємо рішення воювати чи ні, не беручи до уваги грошей. Немає в нас і такого поняття честі, як, наприклад, у ведмедів. Для ведмедя образа честі – річ смертельна. Для нас – просто немислима. Хіба можна образити відьму? Яке це має для неї значення? Ну… Тут ми з вами схожі. Лайка, байка, битва, молитва. Одначе, мем, я сподіваюся, ви розумієте моє становище. Я простий аеронавт і хочу дожити віку спокійно. Купити маленьку ферму, трохи худоби, коней. Нічого особливого, зауважте. Ніяких палаців, чи рабів, чи золотих гір. Просто... Вечірній вітерець понад полем, і сигара, і склянка віскі. Питання в тому, що все це коштує грошей. Тож я літаю, аби їх заробити, і після кожного рейсу надсилаю певну суму і кладу у Фарго банк. А коли грошей назбирається доста, я продам цю повітряну кулю, куплю собі квиток на пароплав до порта Галвестона і ноги мої більше не буде на борту аеростата. Ось і ще одна відмінність між нами, містере Скорзбі. Відьма швидше відмовиться дихати, ніж літати. Для нас літати це бути собою. Розумію і заздрю вам мем, але я позбавлений такої втіхи. Літання моя робота, я лише технік. Так само я міг би регулювати клапани на газових двигунах або встановлювати анбаричну проводку. Але я обрав це сам, розумієте? Це був мій вибір. А бути солдатом на війні і не мати іншого вибору – це трохи напружує. «Сварка Йорика Бирнісона з королем ведмедів є також частиною цієї війни», – зауважила відьма і цій дівчинці призначено взяти в ній участь. «Ви так кажете про долю, – мовив аеронавт, – ніби вона розписана наперед. Це нічим не краще від війни, про яку я нічого не знаю. А де моя воля? Скажіть, будь ласка. Як на мене, ця дитина вільна в своїх діях більше, ніж будь-хто інший. А ви хочете переконати мене, що вона...» Заводна лялька, яку накрутили і пустила наперед визначеним шляхом? Всі ми іграшки долі, але маємо чинити так, ніби все залежить від нас, бо інакше помремо звідчаю. Є цікаве пророцтво щодо цієї дівчинки. Їй призначено покласти край призначенню але вона має сповняти це пророцтво, не відаючи, що чинить. Так, наче це її власний вибір, а не доля. Якщо їй підкажуть, що робити, то все піде, шкереберть, смерть запанує над усіма світами, і тріумф відчаю триватиме безкінечно. Все світи перетворяться на бездушні машини, сліпі й порожні, без думок, «Без почуттів, без життя!» Вони глянули на обличчя Ліри, майже цілковито закрите відлогою, упертий, набурмосений вираз. «Певно, глибоко в душі вона про це здогадується», зауважив аеронавт. «Принаймні готова до цього. А хлопчик?» Вона здійснила цю мандрівку, щоб урятувати його. Вони друзі з Оксфорда, чи не так? Вам відомо про це? Так, це я знаю. Ліра має при собі щось дуже цінне і, схоже, долі треба, щоб вона передала цю коштовність своєму батькові. Тож вона здолала весь оцей шлях, аби знайти свого друга, зовсім не відаючи, що проведіння відправило його на північ навмисне, щоб вона пішла за ним і привезла цінну річ своєму батькові. То он, як ви це тлумачите, вперше за всю розмову відьма відповіла невпевнено. «Так здається, принаймні». Але ми не можемо тлумачити темряву, містере Скорзбі. Дуже можливо, що я помиляюсь. А чому ви вплуталися в це, якщо можна спитати? Хай там що вони чинили в болвангарі, ми відчували серцем злочин. Ліра їхній ворог, тож ми її друзі. Ніяких інших підстав не було. А ще дружба між моїм кланом і вона сягає тих часів, коли Фардер Корам врятував мені життя. Ми робили це на їхнє прохання, а вони зобов'язані лордові Азріелю. Розумію. Ви тягнете кулю до Свальбарда на прохання гептян – а як щодо того, аби відбуксирувати її назад? Чи поширюється на це ваша дружба? Чи мені доведеться чекати з приятливого вітру та покладатися на гостинність ведмедів? Знову ж таки, це у нас лише дружня балачка, не більше. Якщо зможемо притягнути вашу кулю до тролезунда, містере Скорзбі, то ми це зробимо». Проте невідомо, що нас чекає на Свальбарді. Новий король ведмедів запровадив багато змін. Старі звичаї зневажені, тож це може бути нелегке приземлення. І я не знаю, яким чином Ліра знайде свого батька. Так само мені невідомо, що на думців Йорика Бирнісона, однак його доля пов'язана з долею дівчинки. Я також не знаю, що він собі надумав, мем, Певно, вважає себе захисником цієї дитини. Вона допомогла йому повернути назад броню, розумієте? Хто зна, що відчувають ведмеді, та якщо ведмеді здатні любити людину, то він її любить. А щодо приземлення на свальбард, воно ніколи не було легким. Все ж, якби я міг розраховувати на вас на зворотному шляху, мені було б якось спокійніше на серці. А якщо я можу чимось віддячити, ви тільки скажіть, втім, задля цілковитої ясності, на чиєму боці я в цій невидимій війні. Ми обоє на боці ліри. О, в цьому немає сумніву. Вони летіли далі. Хмари внизу не давали можливості визначити, як швидко вони рухались. Зазвичай швидкість аеростата залежить від швидкості попутного вітру, але тепер вітру не було. І це, звісно, сповільнювало рух. Не поворотка газова куля не мала такої оптичної форми, як дарижабль. Кошик кидало то в один бік, то в другий гойдало і підкидало повсякчас. Ліс Корзві хвилювався не так за себе, як за свої прилади, тому перевірив, чи добре вони закріплені на полицях. Згідно з висотоміром, аеростат летів на висоті 10 тисяч футів над землею. Температура за бортом – мінус 20%. Аеронавт мав справу із сильнішими морозами, однак замерзнути не хотів. Розгорнув брезент над сплячими дітьми, ліг спина до спини поруч зі своїм давнім бойовим товаришем Йориком Бернісоном і заснув. Коли Ліра прокинулась, високо в небі сяяв місяць, і все було, немов посріблене – від хмару низу до крижаних наростів і бурульок на линвах повітряної кулі. Роджер спав, ліс Корзбі і ведмідь так само, але королева відьом і далі летіла поруч із кошиком. Чи далеко до Свальбарда? – спитала Ліра. Якщо не зніметься вітер, ми досягнемо Свальбарда за 12 годин. А де будемо приземлятись? Залежить від погоди. Спробуємо оминути скелі. В них живуть істоти, які нападають на все, що рухається. Якщо вдасться, сядемо в глибині острова, подалі від палацу Йофура Ракнісона. А що буде після того, як я знайду лорда Азріеля? Він повернеться в Оксфорд? Чи признаватися, що я знаю, хто він мені насправді? Раптом він хоче, щоб я й далі вважала його дядьком. Я майже нічого про нього не знаю. Ліро, він не захоче до Оксфорда. Є певні справи в іншому світі. А лорд Азріель єдиний, хто здатний подолати провалля між цим світом і тим. Але для цього йому треба дещо. «Алетіометр!» – вигукнула Ліра. «Магістр Джордана дав його мені і хотів щось сказати про лорда Азріеля, проте не встиг. Насправді він не бажав його отруювати, я знаю» то мій батько спитає в алетіометра, як будувати міст. Гадаю, я зможу йому допомогти. Я вже добре його читаю». «Цього я не знаю», – мовила Серафіна Пеккала. «Як він це робитиме і які в нього плани, нам невідомо. Є сили, що промовляють до нас, а є сили понад цими силами». А є таємниці, заховані навіть від найвищих сил. Але тіометр скаже мені, я прочитаю просто зараз. Та було надто холодно. Ліра не могла втримати прилад у руках. Вона закуталася в хутро і глибше натягнула відлогу. Далеко попереду і трохи нижче шість відьом, сидячи на гілках небесної сосни, тягнули прив'язаний до кільця канат. Зорі світили яскраво, холодно і виразно, немов діаманти. «Серафіно, а чому ви не мерзнете?» «Ми відчуваємо холод, але не зважаємо на нього, бо він нам не шкодить. А якщо вдягнемося тепліше, то не відчуватимемо інших речей. Барвистого передзвону зірок, музики аврори, а найголовніше – Шовкового доторку місячного сяйва. Заради цього можна й померзнути. А я можу це відчути? Ні, ти помреш, якщо знімеш хутра. Не треба роздягатися. Як довго живуть відьми, Серафіно? Фардер Корам казав, що сотні років. Але з вашого вигляду цього не скажеш. Мені... Триста років чи трошки більше, а нашій найстаршій відьмі-матері майже тисяча. Одного дня Ямбе-Акка прийде по неї. Колись вона прийде і по мене. Ямбе-Акка, богиня мертвих, вона приходить з доброю усмішкою, і ти розумієш, що тобі пора. А відьмаки серед вас є? Чи тільки жінки можуть бути відьмами? Деякі чоловіки працюють на нас, як, наприклад, консул у Тролезунді. Деяких мужчин ми беремо собі за чоловіків або просто любимо. Ти ще маленька, Ліро, занадто маленька, щоб це зрозуміти, то я розкажу тобі, і ти збагнеш пізніше». Чоловіки пролітають повз нас, мов метелики, істоти, що живуть кілька тижнів. Ми кохаємо їх, вони хоробрі, горді, вродливі, розумні, не встигнеш оглянутися, а вони вже померли. Ми народжуємо від них дітей, які стають відьмами, якщо це дівчатка, і людьми, якщо хлопчики. А тоді і оком не змигнеш, вони вже зів'яли, відійшли зникли наші сини так само поки хлопчик росте йому здається що він безсмертний але мати знає що це не так це завдає чимраз більших страждань аж поки серце не сповнюється до краю певно тоді й приходить ямбе акка вона старіша за тундру мабуть для неї життя відьми таке ж коротке як для нас «Життя людини» – «Ви любили Фардера Корома?» – «Так, він знає про це». – «Не знаю, але він любить вас». Коли він мене врятував, то був молодий, сильний, вродливий і гордий. Я закохалася в нього. Я готова була змінити свою натуру, забути про передзвін зірок і музику Аврори, ніколи більше не літати. Одне слово – готова була відмовитися від усього, не вагаючись, аби тільки стати дружиною річкового гептянина, готувати для нього їжу, ділити з ним ложе і народжувати дітей». Але натуру змінити неможливо, тільки поведінку. Я – відьма, він – людина. Я пробула з ним доволі тривалий час і народила йому дитину. Він ніколи про це не розповідав, це була дівчинка, відьма. Ні, це був хлопчик, і він помер сорок років тому від страшної хвороби, що прийшла зі сходу. Бідолашне дитя, воно промайнуло, як метелик-одноденка, і забрало шматок мого серця, і розбило серце Коромові. А потім мене покликали назад до племені, бо Янбеакка прийшла до моєї матері, тож я стала королевою клану. Так я повернулася до своїх. І ви ніколи більше не бачили фардера-корома? Ніколи. Я чула про його вчинки, чула, що скрелінги поранили його отруйною стрілою і надсилала лікарські трави і талісмани, але побачитися з ним мені не ставало духу. Чула, як тяжко він захворів після цього поранення, як зростала його мудрість, як багато він читав і вчився, і пишалася ним, а проте трималася осторонь, бо для мого клану настали небезпечні часи, нам загрожували війни, і крім того, я гадала, що він забув мене та знайшов собі звичайну дружину. «Він ніколи б цього не зробив», – твердо сказала Ліра. «Вам треба з ним Зустрітеся, він досі вас кохає, я впевнена. Але він буде соромитися своєї старості, і я не хочу його засмучувати. Може й так, але надішліть йому, бо дай звістку. Я так гадаю. Серафіна пекала нічого не відповіла, і вони довго летіли мовчки. Пантелеймон кречком наблизився до гілки, немов перепрошував за цікавість. «Серафіно, а чому в людей є деймони?» – спитала Ліра. «Усі запитують про це, і ніхто не знає відповіді. Відколи живуть люди, відтоді живуть і деймони. Це відрізняє нас від тварин». «А вже ж, ми відрізняємося від них, це правда». Наприклад, від ведмедів. Дивні істотиці в ведмеді. Тобі здається, що він як людина, а він раптом учворить таке, що й голові не вкладається. Але знаєте, Йорек сказав мені, що броня для нього – те ж саме, що для людини Деймон. Це його душа, так він сказав. І тут іще одна різниця між нами, бо він зробив собі броню самотужки». В нього забрали броню, а тоді вигнали, і він знайшов небесне залізо і змайстрував собі нову броню. немов створив нову душу. Ми не можемо змайструвати собі деймонів. Люди в тролезунді напоїли його та вкрали в нього броню. А я дізналася, де вона, і він її забрав. Але знаєте, що мене дивує? Чому він летить на Свальбард? Його ж там уб'ють. Я люблю Йорика, так люблю, що не хотіла б, аби він летів з нами. Він розповідав тобі про себе. Я знаю тільки його ім'я. Дізналася від консула в Тролезунді. Йорик Бирнісон шляхетного роду. Він принц. Якби не вчинив того жахливого злочину, то був би королем ведмедів. Він казав, що їхнього короля звати Йофур Ракнісон. Йофур Ракнісон став королем, коли вигнали Йорика. Звісно, Йофур так само принц, інакше його б не допустили до трону, але в нього розум, як у людини. Він укладає угоди, союзи, живе незаведмежими законами. Не в льодовій фортеці, а в кам'яному палаці. Говорить про обмін послами між ведмедями і людськими народами, про розвиток вогняних шахт за допомогою людей-інженерів. Він дуже хитрий, дуже підступний. Кажуть, саме він підбив Йорика на той вчинок, за який його вигнали, а інші подейкують, що навіть коли це й не так, то він хоче, аби всі так думали і боялися його спритності й хитрощів. А що саме вчинив Йорик? Розумієте, я люблю Йорика ще й тому, що свого часу мій батько зробив дещо подібне і був за це покараний. Вони в чомусь схожі. Йорик казав, що вбив іншого ведмедя, але не розповів, як це сталося? Вони побилися через ведмедицю. Молодий ведмідь не виказав належних знаків пошани, бо ж було зрозуміло, що Йорек сильніший. Попри всю їхню гордовитість, якщо ведмідь-суперник переважає іншого силою, то інший ведмідь завжди визнає це і підкориться сильнішому. Але той ведмідь цього не зробив. Подейкують, що Йофор Ракнісон вплинув на його свідомість, підсипав йому якогось зілля або що. Хай там як, молодий ведмідь не вгамувався, і Йорик Бирнісон дав волю своєму гніву. А того дурника треба було лише провчити, а не вбивати. «Отже, Йорик мав бути королем», – мовила Ліра. Я чула дещо про Йофора Рапнісона від палмерійського професора в Джордані, бо він бував на півночі та зустрічався з королем. Палмерійський професор розповідав, якби що я могла згадати достеменно. Здається, він хитрощами посів трон чи щось таке. Але знаєте... Йорик сказав мені якось, що ведмедя неможливо перехитривати, і довів це. Схоже, їх обох одурили, його і того іншого. Можливо, тільки ведмідь здатний обманути ведмедя, а людина – ні. Але ж люди в тролезунді, вони ж його ошукали, правда, коли напоїли та вкрали броню. Коли ведмеді чинять як люди, тоді їх можна перехитрувати, мовила Серафіна Пеккала. Коли ж вони чинять як ведмеді, то їх ні за що не обдуриш. Ведмеді спирту не п'ють, це для них неприродно. Йорик Бернісон пив, щоб заглушити ганьбу вигнання, і тільки це дозволило людям істролезунда – Ошукати його. Ну, звісно, Ліра кивнула. Ця думка їй сподобалась. Вона безмежно захоплювалася Йориком і була рада почути про його шляхетність. Дуже мудре спостереження, додала дівчинка. Якби ви не сказали, я б не здогадалась. Мабуть, ви розумніша за місіс Колтер. Вони летіли далі. Ліра знайшла в кишені шматок тюленячого м'яса і стала жувати. «Серафіно», – озвалась вона за деякий час, – «а що таке пил? Мені здається, всі прикрощі через нього, але ніхто не може пояснити, що це». «Я не знаю». Відьми ніколи пилом не цікавились, та можу сказати тобі одне. Там, де священники, там і страх перед пилом. Місіс Колтер певна річ не священник, але вона могутній агент містеріуму. І саме вона утворила комітет офірних волонтерів і переконала церкву дати гроші на болвангар. А все через пил. Нам не зрозумілі її мотиви, але в світі багато незрозумілого. Ми бачимо, як тартари свердлять отвори у себе в черепах і дивуємося з цього. Так само і пил. Це щось дивне, і ми дивуємося, але не боїмося і не розриваємо речі на частини, щоб його дослідити». «Ми залишаємо це для церкви». «Для церкви?» – Ліра згадала розмову з Пантелеймоном на болотах, про рух стрілки алетіометра, про фотомлин на верхньому алтарі Габріель-коледжу і як елементарні частинки крутять маленькі лопаті флюгера. Священник добре усвідомлював зв'язок між елементарними частинками і релігією. «Може й так», – кивнула дівчинка, – «церква тримає це в таємниці, але вона здебільшого має справу з давніми речами, а пил, якщо не помиляюсь, виник недавно, може лорд Азріель мені розповість». Вона позіхнула. Мабуть, я ляжу, бо геть замерзла. На землі було холодно, але тут ще трохи, і я закоцюкну на кістку. То лягай і гарненько закутуйся в хутра. Я так і зроблю. Якщо вмирати, то ліпше тут, угорі, ніж там, унизу. Коли нас поклали під цей величезний ніж, я думала, нам кінець. Ми обоє так думали. О, це було надто жорстоко. Ми трохи поспимо. Розбудите, коли будемо на місці». Вона зарилася в купу хутряних лахів і щільніше притулилась до Роджера. Четверо мандрівників, що спали укритому кригою кошику, летіли далі до скель і льодовиків, вогняних шахт і крижаних фортець Свальбарда. Серафіна пекла гукнула аеронавта, той прокинувся, і хоча не міг до пуття зрозуміти, що відбувається, з руху кошика відчув – щось не так. Кошик шалено гоїть дало, газовий балон тремтів від сильного вітру, і відьми ледве могли його втримати. Якщо вони відпустять, кулю понесе зі швидкістю 100 миль на годину, і, судячи з показників компаса, у бік нової землі «Де ми?» – Ліра почула крик аеронавта. Вона не зовсім прокинулась і відчувала, що кошик кидає з боку набік. Все тіло, здавалося, заніміло від холоду. Відповіді відьми вона не розчула, але при світлі анбаричного ліхтаря побачила, як Ліс Корсбі, схопившись рукою за строп, другою тягне за мотузку, прикріплену до газового балона. Він різко смикнув, Немов долаючи якусь перепону і зиркнувши вгору, закрутив мотузку довкола кільця. «Випускаю газ!» крикнув він Серафіні Пеккалі. «Спускаємось! Ми занадто високо!» Відьма крикнула щось у відповідь, та Ліра знову не розчула. Прокинувся Роджер. Скрип кошика, не кажучи вже про гайдання й удари, розбудив би кого завгодно. Деймон, Роджера і Пантелеймон, обидва у вигляді мавпочок, міцно обійнялися, а перелякана Ліра стримувалася щосили, аби не підскочити. – Все гаразд, – мовив Роджер, і з голосу було знати, що він почувався значно бадьоріше від неї. – Сядемо, розведемо вогнище, зігріємось. У мене є трохи сірників, поцупив із кухні в болвангарі. Куля явно спускалась, бо за мить її огорнула густа холодна хмара. Пасмаю уривки з неї пролітали над кошиком, і годі було щось розгледіти. Такого густезного туману Ліра ще не бачила. Почувся крик Серафіни Пеккали, аеронавт відв'язав від кільця мотузку. Вона злетіла вгору, і крізь скрип кошика й свист вітру Ліра почула потужний звук удару. Ліс Корсбі помітив здивування дівчинки. «Газовий клапан! – крикнув він. – Він на пружині, стримує газ. Коли я його відтягую, то газ виходить, ми втрачаємо підйомну силу і спускаємося». А ми вже вона не доказала. Якась істота, завбільшки спів людини зі шкіряними крилами, з загнутими пазурами скрадалася по краю кошика до ліскорзьбі, в неї була пласка голова, вибалушені очі та широкий рот, як у жаби. З рота війнуло гидним смородом. Ліра не встигла скрикнути. Йорек збив потвору одним ударом лапи. Та заверещала й зникла. «Скельна почвара!» – буркнув ведмідь. Серафіна пекала, гукнула стривожено. «Нас атакують скельні почвари! Треба посадити кулю і захищатися! Вони…» Далі Ліра не розчула. Розітнувся шалений тріск. І кошик перехилився набік. А тоді страшний удар відкинув трьох людей до стінки, де лежала броня Йорека Бирнісона. Йорек намагався їх утримати. Кошик самовито підкидало й трусило. Серафіна пекала, зникла. Шум був жахливий, але всі звуки перекривав вереск почвар. Вони пролітали повз кошик і дихали гедотним смородом. Ще один різкий поштовх. Всі покотилися на підлогу, а кошик став знижатися із приголомшливою швидкістю. Таке враження, ніби він відірвався від балона і каменем падав униз. Чергова серія ударів і поштовхів кошик кидало з боку на бік. Схоже, він бився об скелі. Останнє, що побачила ліра... Ліс Корсбі вистрілив зі свого довгого пістоля просто в мордяк у скельній почварі. Відтак дівчинка міцно заплющила очі та в паніці вчепилася в хутро Йорика Бирнісона. Крики, вереск, ударий свист вітру, здригання кошика, немов конвульсії пораненого звіра. Усе змішалося в несвітську какофонію. Потім найсильніший удар – і вона вилетіла з кошика, повітря забило дух. Дівчинка летіла з торчака, не розуміючи, де низ, де верх. Обличчя під низько натягнутим каптуром було в порошку, в сухих, холодних кристалах. Це був сніг. Вона впала в замет і від удару ледве могла думати. Якийсь час лежала нерухомо, тоді кволо виплюнула сніг і кілька разів мляво подула щоб розчистити простір для дихання. Нічого не боліло, просто не було чим дихати. Обережно спробувала порушити руками, ногами, підвести голову. Побачити нічого не вдалося. Її відлогу засипало снігом. І з таким зусиллям, ніби кожна рука вважила щонайменше тонну ліра відкинула сніг, і визирнула назовні. Сутінки, сірі, бліді, темні та зовсім чорні сутінки, у яких наче привиди плавали клапті туману. Єдині звуки далекі верески скельних почвару горі та плюскіт хвиль об каміння. Йореку Крикнула вона слабким і тремтячим голосом, але ніхто не відповів. Родже, же гре той самий результат. Схоже, вона одна, одна в цілому світі. Але, звісно, такого не могло бути. З її рака виліз пантелеймон у подобі миші. Я перевірив, але тіометр, писнув він, усе гаразд. «Нічого не розбилось. Ми загубилися, пане!» – сказала Ліра. «Ти бачив цих почвар? Як у них стріляв містер Скорзбі? Не дай Боже, вони сюди спустяться!» «Треба пошукати кошик. Може, вдасться знайти». «Ліпше не кричати!» – попередила Ліра. «Нас можуть почути ці». Хотіла б я знати, де ми. знаємо, то може й не сподобатися, зауважив Пантелеймон. Що як ми на дні урвища, а скельні почвари сидять у горі і чигають, поки розійдеться туман. Трохи полежавши, Ліра звелася, ступила кілька кроків і зрозуміла, що вони в ущелині поміж двох скель. Усе тонуло в тумані, з одного боку шуміло море, високо вгорі вирещали почвари, хоча їхні крики поступово даленіли. За два-три кроки нічого не було видно, і навіть совині очі Пантелеймона були тут безпорадні. Дівчинка ледве йшла, ковзаючись по камінню. Тільки мряка, скелі, сніг, ніякого сліду аеростата чи когось із друзів. Не могли ж вони просто так зникнути, прошепотіла ліра. Пантелеймон кіт пройшов трохи далі і натрапив на чотири мішки з піском. Вони були розбиті й розірвані. Розсипаний пісок уже тужавів. «Баласт!» – мовила Ліра. «Він скинув його, і вони злетіли». Вона сковтнула, переборюючи клубок у горлі, або страх у грудях, або і те, і інше. «Господи, мені страшно!» – прошепотіла вона. Сподіваюся, з ними все гаразд. Пантелеймон виліз до неї на руки, а тоді Мейшею заліз у каптур. Заховався. Щось шурхнуло. Вона розвернулась. Йорику! Але вмить урвала свій крик. Це був зовсім не Йорик. Якийсь. Незнайомий ведмідь у блискучій, вкритій інеєм броні, з пером на шоломі. Він стояв непорушно за кілька кроків від неї, і вона подумала, що тепер їм точно кінець. Ведмідь роззявив пащу. І заревів, луна відбилася від скелів, Горі хтось відповів ревом, Із туману вийшов ще один ведмідь, Потім ще один. Ліра стояла, як укопана, Стискаючи маленькі кулачки. Ведмеді також не рухались, і тоді перший сказав «Твоє ім'я?» «Ліра». «Звідки ти?» «З неба». «На кулі?» «Так». «Ідеш із нами, тебе взято в полон, Врушися. Швидше. виснажена налякана ліра побрела за ведмедем, спотикаючись об тверде слизьке каміння і міркуючи, як їй тепер виплутуватися.